3 de cada 100 passatgers continuen colant-se cada dia al metro de Barcelona, però els controls arbitraris de bitllets, que s'han anat incrementant des de fa dos anys, funcionen. A la frau continua disminuint progressivament segons les dades de darrer any fetes públiques per transport metropolitans de Barcelona. Al 2010, la mitjana d'usuaris escolaven o que validaven el viatge amb un bitllet incorrecte era de 76.000 cada dia, un nombre que ja s'havia reduït a 40.000 l'any 2011. Aquesta quantitat es va reduir una mica més aquest any passat, en unes 6.000 persones. Dels 7,5 milions de passatgers registrats en una setmana, cada setmana... Cap de setmana inclòs, se n'han reculat 234.000, amb una mitjana diària variable de 33.400 perso... 33 persones. Representen el 3,9% dels usuaris, el percentatge més baix d'aquest període. L'any passat, la mitjana era del 3,45%, mentre que el 2009, quan es van començar a fer els comptatges, el frau se situava en el 6,63. Els comptatges els han fet sobre el terreny d'observadors no identificats situats en estibus de metro i autobusos en marxa durant l'octubre i el novembre que l'estudi anual de TMB apunta a un augment del 0,56% del frau als busos, un resultat obtingut durant el període de vagues que han afectat al mitjà. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'AFM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya, Ivany Banyet, Ricardo Malabé i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 I avui comencem parlant que celebra el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu. La propera sessió plenària del Districte de Sant Andreu es celebrarà avui dimarts a les 7 de la tarda a la Sala Andreu Cortines de l'Ajuntament de Sant Andreu. La sessió servirà per conèixer diferents temes d'actualitat que afecten els veïns i veïnes de Sant Andreu, com l'ampliació del servei d'àpats en companyia dels Casals de Gent Gran, de Navas i Museu en Clapés, les cases ocupades de la presó de la Tirititat Vella i la gestió del futur Casal de Barri de la Fabra Coats, a mans del grup d'entitats L'Harmonia. Av el panorama estudiantil, i comencem doncs, dient que les escoles mantenen tots els grups de P3 per al curs 2013-2014. Les escoles de la ciutat han mantingut tots els grups de P3 pel pròxim curs, amb un total de 245. Si bé, el conjunt de Catalunya s'han eliminat 73 en el primer curs de parvulari i 128 en el conjunt de l'etapa infantil. Les famílies catalanes podran reinscriure els seus fills en escoles i instituts barcelonins fins al 22 de març, amb una oferta inicial suficient,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 el curs 2012-2013 per donar una altra oportunitat a la millora de la demanda. L'Institut Príncep de Viana, situat a la Sagrera, augmentarà un grup i oferirà quatre línies a primer d'ESO. El Consorci ha posat en funcionament un nou buscador de centres educatius dirigit a les famílies que inclou tota la informació dels centres de la ciutat, www.edubsn.cat, a més de les direccions de la Conselleria d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Barcelona.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 En aquest web podran consultar tots els centres educatius de la ciutat, districte a districte i informar-se de quins són serveis i les característiques que tenen, tot perquè puguin escollir l'escola que, que millor millori s'ajusti a les seves necessitats. A més, també hi trobaran els passos a seguir per sol·licitar una plaça escolar pel curs 2013-2014, així com els termini de prescripció i matriculació. Aquest és el segon any que l'Ajuntament posa a disposició de les famílies aquest web. A banda, al web del Consorci d'Educació de Barcelona també es pot trobar informació sobre el procés de matriculació. El període per sol·licitar una plaça pel segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, de centres integrats i d'educació secundària obligatòria serà fins al 22 de març.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 si cap a la Trinitat Vella, parlem de la biblioteca. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ajuda a triar què voleu estudiar. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui una nova xerrada dins el cicle T'interessa. Serà a partir de les 5 de la tarda i porta per nom i tu ja saps què vols estudiar. És una xerrada participativa per joves a partir de 14 anys en la que podreu fer totes aquelles preguntes que us inquieten sobre el vostre futur acadèmic. Què és un PQPI? Quin grau mitjà o superior m'interessa més? Quina carrera fa més per mi? Totes aquestes preguntes tindran resposta aquesta tarda. Doncs Hem de dir que tot i que és organitzat per la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero eh, que xerrada Serrades dura a terme al punt d'informació juvenil Garcilaso. Serà avui a les 5 de la tarda a la sala de suport que es troba a la segona planta. L'edat per a aquella gent que es vulgui informar doncs és a partir de 14 anys i les inscripcions, tal com hem dit, es pot fer a la Biblioteca de la Trinitat Vedella José Barbero o bé a través del piggarcilaso.bsn.cat. I ara doncs, parlem d'una altra informació que també ens ha arribat avui a la nostra redacció i ens parla que demà es farà un Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. El districte de Sant Andreu convoca els veïns i veïnes del barri a una sessió de Consell de Barri Extraordinària per tal de tractar obres de, reur de reurbanització de carrers i l'estat de les obres del metro. Doncs hi han dos temes a tractar. Per una banda, la reurbanització dels carrers Sant Antoni Maria Claret i Honduras i, d'altra banda, l'estat de les obres del metro. Es farà demà dimecres a dos quarts de vuit de la tarda al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29. Doncs eh, demà es realitzarà aquest Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera i dijous nosaltres tindrem l'oportunitat de parlar-ne amb el responsable o amb el president de l'Associació de, de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que començem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem d'aquí una estona ja directament amb més informació. It's like a gripe. el 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella oh, Ens hem de dir que avui estem de celebració perquè precisament eh, un dia com aquest es va doncs, donar a conèixer o es va doncs, constituir el que nosaltres coneixem com a Assemblea Nacional Catalana i parlar-ne doncs, tenim una de les membres de l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí de Sant Andreu, com és la senyora Lídia Albaric. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, ja de fa un... fet, avui fem un any i un dia, eh? Un any i un dia, veus? Ja, ja és... Exacte. Ja és, una, ja és una cosa més. Això. Sí, <ríe> doncs eh, sí que voldríem parlar amb tu perquè fa un any eh, que es va constituir aquesta assemblea i mm. la pregunta seria si s'esperava que avui seríem on, on som, no? Perquè... Em sembla que eh, hi havia gent que no estava, no, no, no, suposo que no, no s'esperava al no? lloc on, on som ara. Bé, ningú s'imaginava. Uh -huh. eh, ningú en absolut. Sabíem que teníem un potencial de gent amb ganes de treballar a favor de la independència, un potencial de gent que la vol, uh -huh. però eh, ningú, ningú s'imaginava que faríem un, un pas, un, un salt tan gran, tan gran. Uh -huh. V dir és que és que ah, si avui fa un any, si fa un any eh, a mi o a qualsevol dels que vam començar ens haguéssim dit això, avui hem dit que que fet tu fas volar coloms, vull dir, claríssim. Uh -huh. vull dir, és que això es va veure l'11 de setembre a les 4 de la tarda, que això ja no, ja no era el que... Uh -huh. Per molt bones expectatives que hi hagués, però per, per les, les millors expectatives absolutament superades, completament. Perquè, clar, podem dir que es van precipitar dos temes. Per una banda va ser la manifestació de la Diada i després el no del Rajoy al pacte fiscal. O sigui, aquests dos temes podem dir que són els que han fet encarrilar aquest camí, no? Sí, sí, però sobretot la, la diada, eh? Sobretot uh -huh. la participació, sí, sí. perquè en els, els, dies, els mesos previs, eh? El mes prèvi a la preparació de la, de la manifestació, des de l'assemblea, organitzàvem, organitzàvem com seria aquest dia i, i anàvem refent-lo a... a d'un dia per l'altre, uh -huh. eh, vam començar pensant que faríem una concentració però molt controlada a la Plaça Catalunya i que després es farien columnes, però es queda'ssa veure que jo era impossible, Clar. perquè la previsió, la previsió era ja, ja començava a ser uh, extraordinària, eh? només pel uh -huh. fet d'autocars, perquè és a dir, bueno, potser tindrem uns 300 autocars, i en van venir més de 1.000, sí, sí. bueno, més de 1.500, els que va organitzar l'assemblea més els que es van organitzar particularment des de col·lectius. Uh -huh. Vull dir, que Només això, el, el no del rajoi va ser la rematada, Entonces... però més, més per la gent a favor de, de l'estat propi que no pas per, per, pel fet de mobilitzar-se. Mhm. Uh -huh. I amb aquesta manifestació i amb el pacte fiscal descartat, doncs s'havien de convocar eleccions, no? Sí, sí, sí, això ja és cosa del govern. Què vas pensar quan vas veure que havia un milió i mig de persones, doncs això, reclamant la independència? No? Que guanyaríem, uh -huh. que, que, ja, que, ja, que, que tiràvem endavant i que això sortiria bé, i encara uh -huh. ho penso, i encara uh -huh. ho penso, eh? Eh, i que a més a més em vaig sentir molt orgullosa de mi mateixa com a membre de l'Assemblea d'haver aconseguit allò que és la manifestació més gran en tota la història de Catalunya. Uh -huh. eh, i, i, I no sé si hi ha hagut alguna altra manifestació en algun país del món que hagi estat capaç de plegar tantíssima gent. Barcelona té uh -huh. memòria d'això uh -huh. perquè hi va haver una manifestació contra la guerra molt multitudinària, però aquesta, aquesta va superar va superar, o la, del, o la del 10 de... la del juliol del 2010 uh -huh. no, 2009 em sembla més, més encara més encara, quan a més a més el tema era molt més concret, perquè la del juliol va ser pel dret a decidir i en canvi aquesta era claríssima claríssim eh, que era per la independència i qui diu que no, menteix uh -huh. menteix barruerament a més a més doncs sí aquesta és la demostració que la ciutadania doncs, pot influir en la política i que la participació no només vol dir anar a votar, no? Exacte, i és que és com ha de ser, eh? jo crec, eh, uh -huh. que la gent ha de, ha de participar, i els polítics d'això, alguns ja ho han vist i alguns altres no ho volen veure, però uh -huh. el polític està al servei del poble, claro. i si el poble li, li està demanant eh, actua d'una altra manera, fes-ho així o fes allò o fes allò d'altra, el polític ha d'escolta el poble, si uh -huh. no, no té cap sentit que hi siguin. més val que es deia que hi ha una altra cosa. Uh -huh. I això és el, la, la idea de l'Assemblea Nacional, de fer-ho des del poble, perquè és societat civil, absolutament, sense, sense etiquetes de cap uh -huh. mena. Eh? L'única etiqueta, sí, que som independentistes, això està uh -huh. clar. Perquè podem dir que les coses es poden canviar uh -huh. si, travem, si treballem tots junts, amb un objectiu clar. Sobradament demostrat, eh, uh -huh. ho està. Perquè si vam ser capaços de plegar-nos tots a, a Barcelona i fer el que vam fer... Um, doncs hem de ser capaços de fer coses més fàcils en teoria, com és participar en el dia a dia i poquet a poquet i a pas de formiga si convé o, o no a pas de formiga sinó feina de formigueta uh -huh. doncs jo puc fer això jo puc dedicar-hi una hora, jo puc dedicar-hi tres dies i, i jo una estona cada nit uh -huh. I, claríssim, eh? claríssim, però... però però segur, perquè molta gent no va anar a aquesta manifestació per, per diversos motius, per problemes uh -huh. de salut, per, per jo que sé, i en canvi són gent que hores d'ara van fent, van treballant a, a favor d'un referèndum i, i, i d'un estat propi. Uh -huh. Vull dir, claríssim que la societat civil té, si vol, la força a les mans, claríssim. Perquè en el cas de Convergència i Unió, em de que s'ha adaptat per sobreviure a la manifestació, no? Sí, jo crec que es va veure superada, no? va dir, ostres, jo no sé si, si hi havia molta gent a favor de la independència i no ho deia, però mm. eh, jo el que penso és que, si més no, van saber donar resposta i va estar immediata. Mm -hmm. Va estar immediata, a mi molestar, potser, no em va molestar, vaig pensar que el tot triomfalista no era adequat perquè no era un triomf de convergència. Mm. Ara, a l'actitud del president de la Generalitat, en aquest cas, eh, penso que va estar molt bé perquè mm -hmm. va... Va agafar el missatge, el va agafar i el va traspassar. Uh -huh. I es va posar a treballar a, a partir d'aquest missatge que va agafar. Uh -huh. I això és important. Ara ha de continuar, eh? Ha ja. d'anar més enllà. Hem de dir que ha estat històrica, per això. això sí. sí, sí, sí, del tot, del tot. Uh -huh. Absolutament. Vull dir, això... Eh, tots nosaltres eh, podem dir que, encara que no amb el nostre, no mica un nom, però sortirem a les llives d'història. Uh -huh. Això està claríssim. El que no sé si els interessos dels diferents partits ons poden eh, minimitzar aquest procés que s'ha engegat, no? Mm, això és feina nostra, és feina de l'Assemblea, que uh -huh. els interessos del poble estiguin per sobre dels interessos o partits. Uh -huh. I aquesta és la feina que encara no, no hem acabat i uh -huh. que continuem i aquest dissabte que ve fem una assemblea general justament per modificar el, el full de ruta que es va fer fa un any uh -huh. perquè ja, no, ja s'han fet passos que, que, que no saben gairebé ni previstos o, o fets d'una altra manera, diguem-ne més ràpids uh -huh. I, i, i està clar que continuem justament per això perquè els interessos de partit mai de la vida, mai han d'estar per sobre dels interessos del poble que es governa o que es pretén governar. Per tant, no ens podem adormir, no?, amb la consulta? No, no, no, no en absolut. Hem de continuar empenyent, empenyent mm. en segons quins casos i estirant segons el quins altres i donant suport segons en quins moments. Però mm. no hem de fluixar, al contrari, al contrari, cada vegada és eh, més necessari i més urgent eh, treballar per la independència, perquè ens estan anul·lant socialment, políticament, mm. econòmicament i nacionalment. Ens estan anul·lant. Mm -hmm. Ho volen fer, vaja, que ho aconsegueixin, és és feina nostra. Que no ho aconsegueixin és feina nostra. Però podríem dir que s'està fent de forma lenta, que, no sé, el que potser hauríem d'anar més més ràpid en aquest sentit. Bé, jo, jo crec que... Jo, jo, per exemple, tinc molta pressa. Eh? Sí. Jo voldria anar més de pressa, però també entenc que la feina s'ha de fer ben feta. Clar. I si això demana un mes, un mes, dos mesos o el que sigui, doncs em sembla correcte, perquè no és dir... Investir-te'n poso o, o què menjo avui. Uh -huh. No, no, és que és decidir el futur d'un país. Per tant, s'ha de fer ben fet i ben lligat i ben, i ben previst tot, tot el que s'hagi de preveure, que ja a mi se m'escapa uh -huh. eh, també, uh -huh. però vaja, jo penso que estem fent el que hem de fer i, hem, i anem anant el ritme que uh -huh. toca i a més a més hem de ser capaços de modificar el ritme si això convé perquè ho demana el poble. Mhm. Uh -huh. Avui amb el, els diaris i el que hem vist és que mm, hi havia dues alternatives. Una que que a la consulta de, per la independència se realitzés conjuntament amb la d'Escòcia i l'altra que s'aprofités les eleccions europees per tenir una altra urna al costat amb la qual cosa doncs, els, els, clar, els del poder de, a Espanya no podrien dir res si hi ha dues urnes allà sobre la taula. Sí, Mira, dues. jo no hi entenc gaire, però si Espanya s'hi entesta, la segona urna de damunt de la taula la pot declarar il·legal, perquè és que una mica uh -huh. més i som il·legals tots nosaltres. Uh -huh. Jo de veritat és que no, no hi entenc i he d'esperar a veure com va el dissabte que ve uh -huh. a l'Assemblea General per veure quines expectatives hi ha i quines possibilitats hi ha, eh? Um, no sé a mi una opció una opció de, de posar urnes aprofitant una altra elecció, així en general em sembla bona perquè més uh -huh. a més em um, disminueixes despeses. peses, eh, uh -huh. començant per aquí uh -huh. i és més fàcil perquè ja no cal fer uh, una convocatòria especial, no sé, però per l'altra banda potser, potser dilueixes campanya, no sé, eh? la veritat és que uh -huh. si Espanya no, no vol que es faci uh, hi posarà no totes les traves possibles només, totes les que es pugui trobar, inventar i imaginar mm -hmm. sí, sí, doncs et passo al sí, meu company Ivan hola bon dia Lídia hola, bon dia. Hola, mira, respecte a l'esperit d'aquest assembleari que, que, té, que, part, que parteix aquesta organització mm -hmm. eh, creus que el futur polític de, a l'hora de prendre decisions va cap al conjunt d'assemblees i, i enfocar més de cara a la necessitat del poble com tu has dit Eh, les carreres polítiques i els carrers polítics que, que van sorgint i, van, i, i, i es van creant no? amb aquest esperit de canvi amb aquest esperit d'independència i de, i de, bueno, de, de, de saber fer, fer millor les coses vaya. Bueno, jo crec que eh, el fet que aquest esperit assembleari hagi mm. funcionat bé eh, en els partits polítics els ha de fer pensar la manera de saber sempre Uh, de ser jutjats contínuament pel poble, per entendre'ns. Mm. Eh, els seus votants i els que podien votar i no ho van fer el, uh, han de trobar uh, el camí, han de trobar la manera d'anar de reconduint, fins i tot, no? I, i després uh, traspassar-ho doncs, a, a, un, a unes actuacions determinades però que fins i tot en aquest sentit jo crec que no cal dient ni campanyes polítiques ni campanyes electorals, perquè la campanya electoral l'estaries fent des del dia que comences a governar fins al dia que acabes perquè estàs dient si fas els deures o no, o si estàs fent cas d'això que has anat rebent, aquest input que has anat rebent a, a poc a poc de, de, de les persones al carrer, dels que no ens dediquem a la política, per entendre'ns. Perquè... Vull dir, això, això hi ha partits que eh, ho estan començant a veure i n'hi ha que la classe política, per ells, és una cosa més allunyada i que decideixen sobre un munt de persones sense tenir en compte aquest munt de persones. I aquest any qui t'ha sorprès més, el, el president Mas o el PSC que hagi votat diferent del PSOE? Bueno, a mi el PSC no és que em sorprengui, és que... Amb, de vegades em provoca fins i tot pena, no?, perquè és un partit històric a Catalunya amb una trajectòria bastant, bastant bonica i llarga i que em sorprèn que no siguin capaços de definir de definir-se i de decidir-se. I, i, i de, dels militants de, de carrer de dir, bueno, prou, s'ha acabat, plego, si, si el meu mm. partit no està fent el que jo crec que ha de fer pel meu país, plego. Mm. I, i, els, I els que manen, encara diuen que sí, però demà és un sí menys, però demà passat, doncs potser no, i, i després tornen al sí. Bueno, això... Yeah. Mm. Això és, no sé, és una miqueta la, una miqueta un ordre de grills, eh? Vull dir, i, i l'actitud del MAS... Bé, ha sabut aprofitar-la. Ha sabut aprofitar l'ocasió uh -huh. i, i fantàstic, uh -huh. fantàstic. És que si no, hauria hagut de plegar, no? I... Negar una evidència tan gran uh -huh. com aquesta era, era absurd. I negativament, suposo que t'haurà sorprès la campanya de la por del PP amb, el, amb el tema de les escoltes... No m'ha sorprès. Eh, era evident que la guerra era aquesta. Uh -huh. eh, qui pensés que vindria un exèrcit... Penso que jo ja estava convençut que això no passaria, per tant, mm -hmm. la guerra és aquesta, i si no ho tenien preparat i a punt de sortir, gairebé, mm -hmm. i a la mínima que poden, eh? i amb això dels Mosos també, i espera, perquè potser amb el diari surt una altra cosa, està claríssim, és, és menyspreu absolut per qualsevol cosa que sigui catalana, institució, a, a, a organització, és igual, el que sigui sigui, uh -huh. però aquesta és la guerra que tenen uh -huh. perquè en el fons és una por horrorosa perquè se'ls està trencant su Espanya, uh -huh. doncs mira sí, sí. que hi posin tiretes però és, una mica, no hi és una mica cinisme no, per part del PP sí, sí, absolutament Ah. del tot, perquè a més a més és que parlen en nom de no sé qui i, ah. i, i és només per protegir els seus interessos i continuar tenint-nos com, com la fàbrica d'on extreure tota ah. la riquesa que tenen, que tenen ells és, és ah. així aleshores ah. l'Assemblea Nacional Catalana ha de continuar fent pressió o ha de deixar que les institucions eh... no no, no. Ha de fer pressió, ha de donar suport quan toqui a les institucions, uh -huh. ha de defensar les institucions catalanes, uh -huh. però ha de continuar pressionant perquè no hem arribat on volem arribar, que és a l'estat propi. Uh -huh. No només el referèndum, sinó que aquest referèndum sigui vinculant uh -huh. i, que, i, que, i que acabem sent l'estat català dins de la península ibèrica. Uh -huh. Perquè l'estat espanyol el que diu és que això és una utopia. Bueno, que diguin el que vulguin. Uh -huh. Eh, mentre no insulten no poden dir el que vulguin que som, som demòcrates i l'opinió, tothom té dreta a opinar, uh -huh. però bé eh, potser fa 10 anys era una utopia però ara la veritat és que no uh -huh. la veritat és que no D'acord, doncs Lídia Albaric moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació, nosaltres anirem treballant també des d'aquí per veure què és el que podem fer per, per ajudar una mica, no? <ríe> I tant, i tant. Jo, sí si la gent que ens escolta vol saber més coses, el dia 19, que uh -huh. el blog de, de l'Assemblea Nacional Catalana a Sant Andreu, eh? Uh -huh. Que posin, jo no, no em sé l'adreça de memòria, però que busquin a Sant Andreu i Assemblea al blog i ho trobaran. El dia 19 tenim Assemblea a Sant Andreu uh -huh. i explicarem com ha anat la de Girona i explicarem totes les activitats que farem, les que hem fet, eh, el dia 19 a les 7 del vespre. Segurament serà a la Lira, al carrer Coroleu. Molt. Per tant, la gent que s'hi acosti i que pugui saber de primera mà i que pregunti el que necessiti. El dia 19 a les... El dia les... 19, a les 19, 19 eh? Molt bé. a la lira, si no hi ha un canvi, però vaja, jo els, els trameto que busquin, aneu eh? al Facebook de, de l'Assemblea de, de la Territorial de Sant Andreu o al blog, que uh -huh. allà ho anem posant tot, l'anem actualitzant pràcticament cada dia. Molt bé, doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. De res, a vosaltres. Vinga. Que, a reveure. Que vagi molt bé. Déu, Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs, uh, aquestes eren les paraules de, de Lídia Albarí, que és una de les responsables de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Sant Andreu, i ja heu sentit les seves paraules, no cal dir res més. Mm, aquest dissabte diuen que hi ha una, hi ha un, doncs una concentració, una assemblea, per parlar d'aquest tema, i doncs aniran treballant amb, aquesta, amb aquest tema Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació Fins ara Hola l'amor meu Que no ho torno a escriure't Fa vore un mes Que no tinc noies jo i el bribany és sols cada dia. Se'ls tant que no t'ho creuries. Nits tan amargues des que vas marxar al front. I que es fan eterns aguardant el teu radi. Les cartes no arriben, vull acceptar que tots sospiten. Uh, potser ja és hora de començar a dir.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 I precisament doncs, amb qui volem parlar ara mateix és amb el bibliotecari d'aquí, de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barrero, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barrero, us ajuda avui a triar què voleu estudiar. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic, tal com us he dit, el bibliotecari d'aquí a la Biblioteca, com és el senyor Sergi Trapé, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és important no? que la gent, i sobretot els joves, a partir d'una edat doncs comencen a pensar que és el que, el que volen estudiar, si, si a part de l'ASO volen fer alguna cosa més. No? Sí, sí, la veritat és que l'elecció dels estudis determina molt tant les sortides professionals que pots tenir com bueno, la carrera, si decideixes també fer, fer o estudiar una carrera doncs, també Eh, determinar molt cap a on orientar-te. No? Uh -huh. Perquè la gent, o els joves d'aquesta edat, són conscients de, de, del que volen estudiar o, o, o primer escollien una cosa, després se'n va cap una altra. Suposo que hi ha de tot. Hi ha gent que, o hi ha joves que ho tenen molt clar des de fa molt de temps o des de molt ben jovenets i hi ha joves potser que van més perduts. No? Uh -huh. Doncs hem de dir que aquesta tarda realitzarà una xarrada participativa per a joves a partir de, de 14 anys aquí al Punt d'Informació juvenil Garcilaso. Heu canviat al centre. No, bé, bueno, venen del punt d'informació juvenil Garcilaso aquí a la biblioteca a fer la xerrada. Eh, una assessora, que és una noia que, bueno, que treballa assessorant i orientant a joves. Uh -huh. Perquè, què és el que poden trobar que els pot cridar l'atenció en el que és el panorama estudiantil que, que troben a partir de l'ESO? Bé, sobretot els graus que poden fer i una mica el que comentàvem, no? com, uh -huh. segons els seus interessos, tant uh -huh. els seus interessos com és a dir, el que li interessa a la gent com potser els estudis que s'adapten millor amb ells. No? Uh -huh. I una mica el que dèiem, eh, legir o fer la selecció de, de, dels estudis et determinarà molt en el futur el, el camí que has agafat a nivell d'estudis mateix com a nivell laboral. Donc és bastant important que la gent això sàpiga, sàpiga collir bé i sàpigacolir algú que li agrada i algú que s'adapta a la seva manera de ser o a la seva personalitat o a la seva manera de funcionar perquè els estudis són molt diferents. Però suposo que l'elecció ja els hi ve de, de, de força joves, no? Perquè, clar, una persona doncs, que treu suficients o, o treu béns o treu una nota més alta, això a l'ESO això els dependrà també de la, la, de la carrera que puguin triar més endavant, no? Sí, sí, clar, el currículum clar. Que, que el jove o l'alumne porta suposo que determina o d'alguna manera ja està determinant els interessos de la persona. No? El uh -huh. que és important és que els joves o tothom que se planteja uns estudis hi hagi una motivació de futur, d'orientació uh -huh. cap, cap a la feina, no? uh -huh. de dir, bueno, doncs aquesta, aquests estudis tenen més sortida que altres o uh -huh. el que sigui, però també un interès personal no? per... Mm. perquè després l'estudi és, és complicat, és difícil, és ardu. I si no t'agrada el que estudies també és, és encara més dur. Perquè no tothom té la possibilitat de, de triar, per dir-ho d'alguna manera. No, mm. eh, no sé a què et refereixes. Clar, perquè si el que dèiem abans, que si a la ESO treus unes notes, sí. després difícilment podràs triar la, la carrera que que tu en, un primer, en una primera opció t'interessaria fer Sí de, eh, el que és important és que els joves tinguin clar cap a on volen tirar precisament per canviar aquestes coses no? o en el marge que puguin millorar o saber que unes notes regulars en certes mm. assignatures pues, els poden condicionar de cara al seu futur no? moltes mm. vegades quan un ja vol canviar o dir hòstia ja és massa tard. No? Ja. I potser és, és interessant que, que tinguin clar o que almenys orientin o tinguin clar l'orientació, no? encara que no sigui l'estudi específic, però sí l'orientació. Uh -huh. I qui vindrà aquesta tarda a fer aquesta xerrada? Doncs mira, com et deia una noia que és assessora, de, bueno, és assessora professional per atender joves, uh -huh. doncs ells hi farà, ja et dic, una una xerrada una mica també perquè ells, per interaccionar amb ells, no, no serà una xerrada només que en la que ella doni tota, tota, el, tota la temàtica i, i només hagin d'escoltar, sinó que la idea és que els propis nois que vinguin, nois i noies facin preguntes i una mica hi hagi una mica d'interacció. Clar, que hi participin. No? Això mateix. Uh -huh. I bé, bueno, totes les preguntes que els hi puguin inquietar, no? Uh -huh. Moltes vegades tenim d'oïda un, una sortida d'estudis, una carrera o un grau i no sabem ben, ben bé de què es tracta mm -hmm. i ens fem idees o perquè ens ho han explicat un amic o perquè tinc un conegut mm -hmm. i a vegades la idea que ens fem sobre les sortides eh, curriculars o acadèmiques són molt diferents de la realitat. Mm -hmm el que sí que tenim clar és que poden optar per a, a graus superiors, per graus mitjans, per una carrera professional, diguem-ne, o una carrera més eh, de, de lectura, no? més de lletres. Sí, bueno, jo penso que s'orienta cap a la sortida professional, que pot ser pues, la, també l'estudi mm. d'un ofici, o cap a carreres més universitàries, no? potser serien una mica les, les dues branques més diferenciades. Doncs segons això, si a un noi o una noia no li agrada gaire estudiar, doncs potser la seva sortida o la sortida que li pugui interessar més és eh, orientar-se cap a l'adquisició la, d'un ofici uh -huh. o a l'inrevés. No? És a dir, és, potser això és el que han de tenir més clar a l'hora de... de, de d'escollir les, les sortides acadèmiques. Uh -huh. D'acord, doncs aquesta tarda, a partir de les 5 de la tarda, aquí a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, el carrer Galicia número 16, doncs, tindrem l'oportunitat d'acostar-nos al doncs, que pot ser la, la, la nostra sortida eh, doncs, estudiantil. No? Sí, sí, sí, aquesta tarda els esperem. D'acord. Molt bé, doncs, Argi, moltíssimes gràcies novament Adeu. per contactar amb nosaltres i ja saps que des d'aquí doncs, tot el que realitzeu des de la biblioteca doncs, que anirem fent difusió. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs Adeu. fins un altra. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè avui és dimarts i els dimarts el que parlem és de seguretat. Això serà dins el que és la nostra àrea de servei. Fem una pausa i tornem. Fins sobre una creu De dia, de 12 a una del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem parlant de, de seguretat, tal com us deia fa un moment, i ara volem tenim amb nosaltres a l'Àngel Tomàs Santos, que és inspector segon en cap d'aquí de, de la Comissaria de Sant Andreu. Molt Bon dia. Bon dia. Doncs tenim diferents temes a parlar. En primer lloc, doncs, podem parlar d'aquesta campanya que s'està realitzant aquest mes de març sobre seguretat i mobilitat. En aquest cas, doncs, el que ve a referir-se doncs, als cinturons de seguretat, als mòbils, als cotxes, no? aquests això. Sí, dintre de, bueno, del treball que hi ha durant tot l'any en respecte al tema d'assidentabilitat i, mm -hmm. i seguretat eh, eh, bueno, es fan diferents campanyes, ja hem parlat alguna vegada del tema de campanyes d'alcohòlemia bueno, en, mm -hmm. en, en, en aquest cas és, està determinada especialment per al tema de, les, de portar el cinturon de seguretat mm -hmm. i molt abocat a, no només al que siguin tots els passatgers de un vehicle sinó també molt abodes a la seguretat infantil respecte al portar les, les corresponents cadiretes eh, homologades i que, i, que, bueno, que, i que estiguin ben posades i, i, bueno, i es facin l'ús corresponent. A vegades i per al tema de i especialment molts temes de Col·legi que si és un, és un tram curt doncs desgraciadament hi ha persones o pares no, que acostumen a, a no, no fer aquest, aquest ús no? perquè és, no, és, són cinc minuts no? i mm. bueno, és abocada tot això a la conscienciació que és la veritat mm. i tot s'ha de dir que, que de mica en mica anem, anem guanyant terren a, a aquest tema de seguretat perquè bueno, per tothom, sobretot les persones més febles en aquest cas com, com són les, els, els El nens i les nenes Gràcies. No? Mm. Perquè clar, jo el que he sentit és que hi ha diferents, uh, diferents cadires segons l'edat o segons la, el pes, la, el pes, l'alçada... Sí, exactament. Principalment hi ha, hi ha tres models, no? el que és el de 0, el de 0 a 3, el de 3 okay. a 12... Eh, o sigui, de 3 anys en davant, no? no a 12 Normalment és que a, a partir dels 12 anys jo, el, el, Els, ne, no, els nens el metro, ja, ja sí. El metro 35 sí. no? ja, ja Això ja, ja passa una mica a la història no? <laughs> uh, Però sí que, sí que Depenent l'edat de, del, del nen doncs, doncs han de portar aquestes cadires uh -huh. La veritat El que, el que és mos, molt important És el, el que estiguin ben amarrades als diferents eh, dispositius De dels vehicles. Actualment, ara, ara ja porten els mateixos cotxes, directament hi ha uns anclatges eh, directament que bueno, són molt més segurs, però bueno, el que sí que hem de tenir clar és que el cinturó de seguretat s'ha de col·locar de forma, de forma adequada i sobretot perquè aquest sistema de retenció sigui pel que, que s'han creat, no? Per, per, perquè no... no, és, no no allí no hay allí problemas a la hora de entre bueno, cual un, un, un frenazo brusco claro. o situaciones de que estas eh, que son petitas son petitas uh -huh. pero es quean han, han disposición nens al, a un vehículo uh -huh. doncs, donc, bueno, uh -huh. y sobre todo en incidencia en en, en aquest esta situación uh -huh. desde aquí te don un consell no? a, a tots els veïns de, del barri bueno, i a tots els ullents sobre què és molt important el, el portar, especialment en els nois però també uh, en qualsevol altra persona no? que vagi en el vehicle. Clar, perquè a vegades dius, oh, és que el trajecte és molt curt, però clar, és que estem, hem de parlar de la seguretat de, de, dels que van dintre del cotxe. No? O sigui que, no... sí és que el... A veure, de fet ja ho podem veure en nosaltres, no? però si hi ha un nen i no, no t'he no posat el cinturó ni està en, en, una, en un, un anclatxa adequat doncs un frenazo brusco, com, com he dit abans sí. eh, el que significa doncs, bueno, un, un cop a la finestra al seient, o sigui que mm. bueno, es poden fer mal del de, de, que dient no? una, una situació normal de trànsit no? que, és, mm. que és fer una, una fre, frenada brusca, no? Després hi el problema de, dels mòbils, no? Que si ara es parlen per mòbil en el moment que va ser... No, potser... son, no són conscients perquè pensem que, que este, podem fer dues coses a la vegada <laughs> I, i el que sí que és és que val la pena i crec Primer per seguretat i després per totes a dir. Si una, una denúncia de, del tema del mòbil, pues, eh, el, el et costa menys el posar més lliures al, sí, sí. al vehicle que, que portar que dir, bueno, voy al, al riesgo no? A, al risc i, sí, bueno, trobar, i, i, el, i el que és de veritat eh, el tema de, bueno, de, de la seguretat l'accident que, que es pot provocar per aquesta manca d'atenció en un moment determinat mm. perquè després hi ha un altre tema també que volíem parlar mm. que és la seguretat alimentària la, seguir la normativa perquè a vegades els, els comerços no segueixen eh, mmm, tota, la, bueno, no, tota la normativa que. Sí, de bueno, dintre també de, de diferents treballs que bueno, nosaltres diem campanya, campanyes uh -huh. operatius eh, dispositius. Eh, hi ha, bueno, ara mateix a tota Barcelona hi ha una campanya de seguretat alimentària a nivell de bueno, diferent participant diferents operadors. De la, de la seguretat i, de, i del món de l'alimentació, l'Aagència de la salut pública i el que fement són bueno, diferents eh, controls i inspecions a establiments alimentaris o a, a locals de, de restauració per tal de, bueno, per, per mirar de què compleixen totes les normes de seguretat alimentari que, que s'han de, de portar. La veritat hem de dir que estan, les coses estan bé i són totes aquestes campanyes per millorar i per detectar aquelles infraccions que, que, puguin, que puguin crear algun tipus de risc no? a, uh -huh. a la salut, sense alarmes, però sí que uh -huh. bueno, és, és part de la, la nostra tasca, el, el, el, bueno, el portar, portar controlat aquest tema. No? Clar. Aquestes campanyes serveixen doncs, perquè els el mateixos comerciants se del que estan venent exactamente y de, y de la forma de tratar el aliments y, y que tengan una, una, bueno, un Hchade adequaat y que, bueno, que que no pueden de, de, derivar en en, una, en en un problema digues, de, de salud ¿no? de, de una ingestión no, no adecuada és una mica dintre d'aquestes campanyes també que ja vaig parlar aquí de, del tema de, del reciclatge, dels establiments, bueno, pues són d'aquestes situacions que entran dintre de, de les normes bueno, de, de tractament en aquest, en, anteriorment del residus, en aquest cas molt més eh, important, no? de, de, entre cometes no? tot és important, però sí que el tema de l'alimentació la, i, i sobretot el, el de que no hem problemas, no sé, una contaminación de estas, de que, que pues uh -huh. por, na, por, no, por el tratamiento inadecuado de los, inadecuado de los alimentos. Clar, potser les pastisseries el que, tindríem, el que hauríem d'anar més en compte és, és la crema a vegades que surt a la, a la televisió a les notícies que... Exactament, la veritat és que es fa bueno, ja des de fa anys no? però es fa una molt bona tasca de, de manteniment perquè és, és un, mm. poden ser productors de, de bacteris que, no. que després bueno, passen als, als, a, a les persones no? que ingesten mm. aquests aliments mm -hmm. però també és cert que bueno, que són, per sort, no?, i perquè crec que, que tothom fa la tasca com, com ha de, oh. de fer-la, doncs són molt mínimes, no?, en situacions molt concretes. I, bueno, i aquestes campanyes don, van oh. abocades especialment a aquest control i a aquest, a aquest establiment de, bueno, o, o detectar aquells incompliments a la normativa que puguin afectar oh. la, a la salut, no? I després un altre punt, l'últim punt, que aquest ja és més desbarjo, aquest ja és per passar-s'ho bé. Aquest diumenge hi ha la Marató de Barcelona. Dó, de quina manera actueu vosaltres? Doncs, bueno, actuant, eh, Marató de Barcelona, 42 quilòmetres, 147 metres, em sembla que són, uh -huh. i, i bé, passa per tota la ciutat de Barcelona. La veritat és que el primer congel és que el transport públic és el que s'ha d'utilitzar el diumenge a pel matí. Uh -huh. I, bueno, i invitar a, a, tot, a, tot, a tot el món, el que no participa, doncs, bueno, és, la veritat és que és un, un esdeveniment molt maco de, de, de veure i, de, bueno, i de, que tota la, la ciutat eh, participa, no? d'una manera o altra. El, el que sí que s'ha de dir és que el tema de la mobilitat i les incomoditats són importants, eh, oh. està dividida Barcelona en diferents zones que sempre tenen una entrada i una sortida, uh -huh. però sí, has de donar volta. Aquí al barri i ja s'entren això perquè tota la informació a la web de la ciutat de Barcelona i de la, oh. la pròpia de la, de la Marató eh, aconsello a tothom no, que es posi a, interne, a internet per si s'ha de moure i ve aquí al barri especialment bueno, és el, el tema el tram de la, de la meridiana a l'altura de Philipxagon el carrer Mallorca on tenint aquesta aquesta activitat no, no ens afecta molt però bueno és clar entrar dintre de la ciutat i anar cap al centre doncs, doncs té, té les seves complicacions. Uh -huh. D'acord, doncs Ángel Tomàs Santos és inspector segon en cap d'aquí de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa i esperem que doncs, cada 15 dies pugui comptar també amb la teva col·laboració perquè puguem anar informant a la gent doncs, de què és el que és el que pot tenir en compte a l'hora de sortir al carrer i passar-s'ho i passar bé Molt bé, doncs pues, gràcies bon dia i fins la propera Molt bé, doncs nosaltres eh, també marxem Sí, vale. doncs marxem, avui no tenim agenda Per tant, donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez i també al Ricardo Malabé per haver estat avui en el nostre programa i ens retrobem eh, doncs, demà a la mateixa hora Que passeu una molt bona tarda, adeu-siau